И накрая ще завърша с последната идея Дзен, продължение. Какъв е пътя? Чуанца казва, всеки живот е пътя. Тоест няма къде да го търсиш в книги. Твоя е всеки живот е пътя. Що е ден, Чуанца казва, може ли облак да бъде закован в небето? Тоест естественото ти пътуване. Това е пътя. Няма да бъдеш наказан заради своя гняв, ти ще бъдеш наказан от своя гняв. Така казват зен. Значи, няма да бъдеш наказан заради своя гняв, а от своя гняв. Не позволявай на другите да те объркват. Ако няма его, няма и тревога. Това, което не е казано, също е важно. Когато страстите са под контрол, изкушенията отвън са слаби. Колкото да те изкушават, те са слаби. Ако додат, добре дошли. Казвам, пограби им силата. Те за това идват. Човешките кроежи са всякога безнадежни. Въобще всички човешки планове, включително и осигуряването, са нещо много жалко. Защото? Ще сещам се. Разумният човек никога не се осигурява. Никога не търси осигуряване. Бог го осигурява. Но той знае на кого се е отдал напълно, като принцип. Той няма още такава идея. Това не е негова работа. Според учителя това е грижа на висши същества. Но пита се, ти дали си в своя изначален път. Това е според учителя любовта, мъдростта и истината. Ако ти си в този път, Учителя казва, ти си осигурен още от преди 250 милиарда години. Този въпрос е отдавна решен, той не е сега. Разбереш ли истината, домът ти се превръща в светилище? Така казва Дзен. Да откриеш, че търсенето на щастие може да ти донесе зло е проницателност. Отново разбираме, че щастието е погрешна цел. Истината е целта, а не щастието. После вече дали щастието ще гони, защото ако станеш човек на истината, щастието ще гони. Дали ще го приемиш, това е друг въпрос, но то не е за приемане. Щастието наистина може да ти донесе зло, ако тръгнеш по тази пътека. Дето една дъщеря питала баща си, Искам да бъда щастлива. Ще бъдеш дъжди, ще се омъзиш, ще бъдеш щастлива, но ще бъде късно. Леката промяна в начина на мислене довежда до неочаквана промяна в обстоятелствата. Значи най-леката промяна в начина на мислене води до промяна в обстоятелствата. Там, където си точно там е твоя живот и там е дзен. Тревичката в дзен е проявление на финна енергия. Скритата природа от погледа на света. Жестокият вятър чупи дърветата, а тревичката се радва и танцува. Сякаш е на разходка, така казва дзен. Тя устоява тя се играе. Тя се слива с вятъра и той нищо не може да и направи. Дървото се пъчи, иска да заеме особено място, на главна улица, там го кастрят, а в гората го чупят. Вятъра троши големите дървета, а тревичката руши вятъра. Тоест, неговата иллюзия. И така, големите неща, Религии, науки, партии ще бъдат разрушени. Те са дървета. А тревичката, това е дзен. Това е онзи тихия, скромния, истинен и съкровен живот. Той ще оцелее. Другите ще чакат пришествие и какво ли не, той ще оцелее. Тука не става въпрос за външно оцеляване, а за вътрешен център. Мястото на себепознанието, това е посланието на тревичката в дзен. Един дзен учител не се интересува, има ли Бог, има ли рай, има ли ад, има ли задгробен живот. Той не си губи времето с тезнища. Той е устремен единствено към истината. И тя го учи безмълвно и го въвежда в великата пълнота. Дали има Бог или няма Бог, няма значение. Той постига целта. Без спорови, без разговори, Той е съсредоточен в истината. А пък има ли нещо друго, то трябва да дойде след истината. Така казват Дзен. Има ли нещо друго, то трябва да дойде след истината. И разбира се, че Бог е там. Каквото каже истината, в това вярва Дзен. Така, в Дзен Бог не е човек, а самата безкрайност. Самият чуден живот, естествен, прост, искрен, смислен живот. Това е чудният живот, който всякога е в безкрая. И тук е в безкрая, и в отмъдния свят пак е в безкрая. Реалността според Дзен не е човек, а е безкрайност. В Дзен няма Бог-творец и Бог-начало. Това е глупаво и немислимо в ден. Дзен не спори. Той живее в немислимото, той живее в Бога без да спори за Него и без да говори за Него. Западът е мислене, а дзен не е мислене. Дзен е чиста духовност, чиста цивилизация, живееща в Духът на истината. Докато има мислене, има противоречия. Има Бог, има и дявол. В дзен няма нито Бог, нито дявол, а само пълнота, истина и безкрайност. Такъв е подхода на Дзен. Никога там няма противоречия. Когато дойде истината, Ден казва противоречията просто изчезват. Западът мисли с противоположности, с ума си. Дзен мисли с духът си и живее в духът си. В Дзен мисленето е изчезнало. То се е сляло с покоя. Той е погребано. Той е влязло, дзен е влязъл във великото, великото безначално. Другото име на Бог, другото име на истината. Това беше за днес, следваща лекция на 7 юли.